Meg tudom, hogy tisztarok vagytok, sokkal biral, én meg a kurva kértem, kattuk, egy szentről is van páraz már nem számít, sokat tény bícs a kicsit számokkal játszik. Mi a fasz van veletek, ti faszapóverebek, forintos producerek A Youtube-ban a feladtól kaptunk a hizák Hogy hogy a földön ilyen nincs más Figyelj, az meg, ez oroszlány, ez Budapest Vágod mi a fasz ez haza boss, ez haza desz. Figyelj, baszd meg, ez oroszlány, ez Budapest Vágod mi a fasz van, lökje